şeytanı rəcib bismillahir rahmanir rahim Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu qalam deri mi takon Allahu subhanahu wa taala va çdashpëtimi qofshin li Muhammedin sallallahu alayhi wa sallam familjen rëshokut e tij Kemim nderin tju prezantojm këtë material që është përgatitur në studion Zëri Islam me shpresë se do të ndikojë në ndriçjen e vetëdijes fetare, moralit, dhe nëse do Allahu subhanahu wa ta'ala, do të jetë shkak për përfitimin e qonaçisë së tij. Rabbuna Allah, Rabbuna Allah, Rabbuna Allah. Elhamdulillah, nahmadehu wa nasta'inuhu wa nastaghfiru.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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ويغفر لكم ذنوبكم Wa men yut'i illaha wa rasulahum faqad faza fauzan a'zima Amma ba'd Fa inna asdaq al hadithi kitabullah Wa khayral hadhi Hadhi muhammadin sallallahu alayhi wasallam Wa sharru l'umur muhdathatuhah Wa kullu muhdathatin bid'a Wa kullu bid'a'tin dhalalah Wa kullu dhalalatin fin nar Dandar war besimtar Vajdo ibn Zinji inton tuhutbeve Par munafikat Për këtë grup njërzish të cilët janë më të dëmshëm për shosherin islamet dhe për islamin se sa kanceri për trupin e njëriut. Për këtë grup për cilin ka thënë ibnën Kajim, Allah me shiroft, ka thënë për ta duke të se Korani ka zbritur po thuaj se vetëm për ta. Gjithashtu ka thënë për ta ibnën Kajim, mundet që njëriu këtë imbushur plot me hipokrizi në zemër e ti, edhe aju nuk e di pra dhe e shumë e nevojsh me vlezër që ne të njohim cilësit e tyre të njohim cilësit e tyre që të ruhëm i për i tyre cilësive të ruhëm i për i tyre edhe për i përfundimit të keq që kanë atana hirtë të kallahu subhanu wa taala dhe të ruhëm i për i tyre, tyre që i kanë të cilësi Allah i më dhëruar e ka zbëritu Kur'anin u zim edhe ka thënë në të Kulli a ibadja alledhine esrafu ala enfusim la ta kanatu min rahmetillah Inna Allah e agëfiru dhënubë e gjemiha Thuë e robrëve të mi Thuë e robrëve të mi cilë të cilët e keni hum bur shpresen të këmëshira Allahut Thuë e robrëve të mi të cilët e keni të prurë me gjunafem ose hum një shpresen të këmëshira Allahut Sepse Allahu i madhëruar i falë të gjitha gjunafet Në më thënë Allah i më dhuar në këto ajete i u dhëzonë besimtarët të, të cilët sa po kanë hyrën besim dhe ndihën vedin gjunaf qarë që mëse humi shpresën të këmëshirë Allahot Sikur se u dhëzon edhe të tjere të cilët nuk kanë hyrën besim edhe kanë dhirë peshen e rënd të gjunafet të tyre që ti këthejnë Allah i më dhuar se Allah i falë gjunafet të tyre Pastaj, thotë Allah subhanu wa ta'ala Naiyetat në vim O tabyu ahsana manzili ilekum min rabbikum Fondishni atë më të mirë që ka zbritur prej Zotit tuaj. Mbas i u zon njerëzit pendohen tek ai, u tregon atyre se kush është rruga që duhet të ndjekin ata për të shpëtuar. Rruga që duhet të ndjekin gjatë gjithë kohës në të cilën ata janë në këtë dynjë për të qenë të shpëtuar prej dënimit të Allahut dhe prej momentit pa të papritur të vdekjes. Për ndaj dhe u thot vë të të biu ahse në maun zile i lejkum në Rabbikum O dhe lezër Kjo është një porësi hynore Për e Allah të më dhëruat për shdo njerën për nesh Për ndaj të të dhjoj më ta Dhe të vendosim më të vath në dhesh Nëse të dëshirojmë që të shpëtojmë për hipokrizis Thot vë të biu ahse në maun zile i lejkum në Rabbikum Në dhe ishin atë më të, më të mirën që u është zbritu për zotit tuaj Min qabli thët për paset ju vi juve dënimi pa pritur dhe ju thët nuk e kuptoni për paset ju vi dënimi pa pritur edhe pa kuptuar edhe pa ndjer ndishni më të miren që u ka zbritur për zotit tuaj në të kunde të regon Allah i madhëruar që mona fikët nuk e bëjnë të lojgje nuk ndjekin më të miren por të bëjnë të kunde të nëksaj nësurën në nur ku thotë ويقولون آمنا بالله ويقولون آمنا بالله وبالرسول وطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما اولئك بالمؤمنين فأتأتوا منافقات besuan Allahun dhe besuan profetin dhe u bindëm me gojë por pasaj një pjesë tyre të i kthën shpinën të vërtetës një pjesë tyre të i kthën shpinën të vërtetës Por këta thot nuk jam besimtar këta personet të cilët i kthejnë shpinë në të vërtetës Edhe pse e pretendojnë me goj Sepse veprime është aji cilë e të regonë në të vërtetë se kush është njërë ju Pas ta i thotuaj i dha duro ila Allahi wa Rasuli ili ehkuma bejnë hum I dha ferikum minhum mua ridhun Edhe kua taftohen për gjukuar Për tu gjukuar të ka Allah dhe i dërgu e ti Një grupë për e ty e thot i kthejnë shpinën Uajja kullohomul hakuja Edhe nësa haku është i tyre, ata vindë të nështruar Kështu janë munafikët, ata përnojnë prej fesa lollët vetëm ato që u interesojnë atyre në këtë dynja Ato lojtë që është i shfetare të cilat u selin atyre dobi të dynjas U selin atyre sigurin, pasurin, u selin atyre dobi të ndryshme Ndërës atë të tjere të cilat përmendin e tyre nuk janë të të bishme Ata i kundështojnë të ligje dhe nuk i zbatojnë të ta Kjo është fjela që të regonë Allah për ta dhe pas taj Futët Allah i madhurë në zemrët e tyre dhe gjikon për ta Thotë a fi kulubihim më radhë A ka në zemrët e tyre së mundje A mirë tabu Apo ka në të të dushim A mirë khafune i jahifë Allah a lehimu rasullu Apo kanë frikë ata se po bën për drejtësia Atyre Allah dhe i dërgore i ti Bel ula i kefum u vëdhoni mun Pase i prgjitit Allah i më dhuar dhe vet dhe thot Për kundësja ata janë mizorët Ata janë të për drejtët Ata ose kanë smun në zemër dhe tyre Dhe kjo shkaku pse ata nuk i parënojnë ligjit e Allahut Dhe nuk i zbatojnë ta Ose kanë dyshim në zemër dhe tyre Ose kanë frikë Se ligji i Allahut është padrejti kundretyre. Edhe mund të gjesh që disa për ato mund ta shprehin dhe me gojë të ldgjeje. Nuk thon padrejti, por ta shprehin atë në forma të tjera. Thon, "Ky është ekstremizëm! Ky është të prim në fe!" Edhe pse e din shumë mirë, edhe pse e din shumë mirë që ligji i Allahut e përmban këtë çështje. Edhe pse e din shumë mirë që profeti sallallahu alejhi dhe sellem ka urdhëruar për të dhe ka zbatuar të vet për justifikohen duke thënë që nuk i përshtatët kohës, valë kjo islam ka zbritur vetëm për parë njime e 400 vjetësh, apo është sistem njërëzor që i përpudhët disa kohëve dhe nuk i përpudhët disa kohëve, a kështuar shfeja islame, a kështu të të bëjmë në islamin, islam të përkohëshëm, a besojnë nëse Allah o është i plotfuqishëm dhe i ditur dhe i urë dhe i vendosë dhe gjemë vëndin e vetë, A besojnë nëse ligje Allah të është me mirë se shdo ligjë? Pandaj dhe Allah Subhanu Atala ka vendosur disa ligjët të cilat jem të lefshme dhe të dobishme për njëzit në shdo kohë, në shdo vandë dhe, dhe për shdo person? Po që se ne nuk e besojnë të mjerë ne të vendosin një pikpujetit të madhe dhe të ston se kemi hyrë në rangu në munafikve të cilat besojnë شفëjia والله nuk është e plotë, në të ka pa drejtësi, prandaj ata i, i gjen që shprehen me shprehje të ndryshme. Po e thyë shprehje që mund të dëgjosh sot ditë sotme. Ku do shkoni ju me këtë mjekë? Ne po shkojmë në Europë ju mba një që kjo njëzë duke i ku se ju mbani mjekra. Ç'është kjo mjekë? Njerëz do iku për para ku se ju do të u kthem mbrapa. Edhe ne u themi këtyre njerëzve që ne kemi për ndër që mbajmë mjekër. Se këto mjeka janë ka mbajturi dërguar nga Allahu sallallahu alaihi wasallam ose ndaj ka qenë njeriu më i lartë e të mbjekë e ka nëmbajtur të gjithë profetet pa përjashtim, për, këta njëre zi kanë zemë atë sëmura, këta njëre shofin fe, vetëm atës që atë fe e cila drejtojët nga kibla e përëndimit, jo kibla e lindjes, përndaj dhe ata, i drejtojët përëndimit dhe që fa thot përëndimit për ta është fe, që fa nuk thot përëndimit, nuk është fe, për është turpë, A mi e khafune e jëhifë Allah, alejmë rësullu A kanë frika ta se do të bëjë atyre pa drejtësi Allah dhe i dërguar i ti Këtë pyrët i u bënë Allah këtëre njëzve A mendojnë ata se ligje Allahut që në ka i pa drejtë dhe i pa për shtachën për ndë një kohë Le të i shikojnë zemë atyre se nuk janë të rezime Allahun Edhe pse mund të janë të rezime të gjithë kërjesat O dhe Allah nuk bën dobi të rëzija kryesa e, e për nuk qem rego më Allahun Allah e sikur Të gjithë kryeset këna qem pëjteje Kjo kënajsi nuk të bën dobi ditën e gjukimi Sëpse asë kush nuk i në të esohë për ty Likulli mrim min hum jo me i vin shanu jugni Zdokuj do t'i mjaftoj vetëm hal i vetat dit Kënajsi e mërtetës vetëm kënajsi e allatë e që do t'bëjt dobi e dit Pra ndaj mësër shqetëso për kryesave Dhe për mendimit që ka në ta Dhe me qëfar kënaj që në ta Dhe qëfar duhet a për teje Por shiko qëfar duhet a për teje Nëse dëshiron bërë besimtar i vërtet Munafi këtë kanë zjedhën një rrugë Të cilën i kjuën të mesme Edhe u po thema Ajo është rrugë e mesme E cilë të qonë mu në mes të gjahenemit Ajo është rrugë e mesme Që të qonë mu në mes të gjahen Edhe një për formave të kësaj rruke që ndjekë e munafikët është ajo që quët ndjekë e lehtësime dhe në fe Qa ka thënë djetarë për ndjekë e lehtësime dhe në fe? Ka thënë djetarë në prokuvizimin e këti termin ndjekë e lehtësime dhe thot është që personit të zjedhi përshdo me dhebi A të mendim që është me i lehtë Do me thënë Nëse dhe gjesh për që është jene muzikës tre menime A ja të e i mërë Nëse dhe gjesh për që është e në kamatës dë mendime, a i mërë më të lehtin Nëse dhe gjesh për që është e në alkoholit tre mendime, a i mërë më të lehtin Edhe gjithmonës gjithë të dhe mendimësh Edhe formon për këtyri një fej e cilë e quët fej e re, fej e munafikëve E cilë e quët fej e munafikëve Për ndaj është asmetua e për e se lefëve se kanë thëm Kushtë ndjek lehtësimet Ose rëshkitet e djetarve A i është bërë zindiko Do me thënë munafik Pse Se pse kënët vërtës Po ndjekë ligjën e omot Po ndjekë e pëshin e ti Dhe nuk po për e përqenë ligjën e omot Po për po përqenë e pëshin e ti Tërgët Që Ismail El Kadhi I cili ka që një për i djetarve të se lefëve Shkon një herë dhe hyn te kalifja, Ismail al-Qadhi ka vde në shekullin e 3, rreth viteve 280 të Hijrit. Hyn te kalifi dhe ishte gjykatësi i vendit dhe dietari njohër, në të kohë. i njohur natkoh. Edhe i jep kalifën një libër në dorë. I thotë, "Lexoje dhe më jep gjykimin tënd për të libër." E merr e shtton atë librin. Kur s'e shikoi, në atë libër gjënë që ishin mbledhur të gjitha lehçimet që mund të thënë një dietar. Se përse shdo djetare është njëri Dhe shdo njëri më nga boj Edhe këj person që ka shkrujt të libër Ka marrë për shdo djetare Më nëndimin më nga bojër ti Dhe ka futu në libër si ku kjo është feje islame Edhe i ka mblerur të gjithën e i libër Kërë lezoj Ismail Elkadi këtë tha Këj person që ka shkrujt të libër E zindik është munafik Edhe këj libër Nuk vlen që të ndikët qoftë ky libër nuk vlen që të ndiqet. Prandaj detyra është që ky libër të digjet, kështu tha Ismail al-Qadhi. Edhe selefët gjithashtu kanë folur për këtë çështje, por e munafikët nuk kanë ndjekur vetëm këtë lloj rrugë të tolerimit, edhe të kazmës që i si kanë vënë fesë. Ata kanë ndjekur dhe rrugë të tjera. Një për rrugve të dëmshme gjithashtu dhe nga rrugët më të dëmshme Cila i ka hapur por dhe të shkatrimit fes Në të dy e kanatet Eshtë dhe qështje që që qëtë përdorimi dëmeve dhe dobive Ata thonë në ndjekim dëmeve dhe dobit Por në të vërtet, ata nuk ndjekim vetëm se dëmeve dhe dobit Të vetëve tyre dhe jo dëmeve dhe dobit fes Duke përdorën fjanën dëmeve dhe dobi Ata ka në juar shumë gjera dhe janë larguar nga shumë pjesë të fesë islame, gje të cilat parëmëron për një rrezik shumë të madh për islamin. Shikoni se çfarë kanë treguar selefët në lidhje me çështjen e ndjekjes së lehtësimeve në fe. Separi një kanë rënë dakord të gjithë dietarët e ummetit islam, që ndjekja e lehtësimeve në fe nuk lejohet. Është haram. Këtë gjë ka treguar Ibn Hazmi, Ibn Abdul Barr Abu al-Walid al-Baji, Ibnu Salah, Ibnu Najjar, edhe dietar të tjerë. Të gjithë dietarët e Ummetit Islam kanë treguar që ndjeqja e lehtësimeve nuk lejohet, por detyra e besimtarit është që të ndjeki atë që ka urdhëruar Allahu subhanahu wa ta'ala. Sepse pandaj e ka zbritur Allahu Kur'anin që ne të zbotojmë atë. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam na ka treguar në hadith të saktë gjën që ka më shumë frikë për këtë ummet ku thotë Ina akhwaf ma akhafu ala ummati munafiqun aliman lisan. Fot personi ose ai që ka më shumë frikë për umetin tim është ai person munafik i cili është i ditur në gjuhën e tij. Pse e ka frikë profetit sallallahu alajhi wasallam të personi për umetin e tij? Sepse ky person me anë të gjuhës së tij i mashtron njerëzit e injher njerëz nga feja e Allahut me budsin më të madh derisa kur ta shikojnë njeriu vetëm humner bashkë me munafikun. Para e kuptuar fare. Përnda edhe profetis S.A.S. ka thën Personi me frikë shumë shmuna fiku I ditur në gjuh Ka thënë i ditur në gjuh Sepse po të gjosh të janë në ti Dë thua shky është një riu më i ditur Por po që i goshtë vebër të ti Dove shre që a i është një riu më i njorant Dhe më larkë frikës në Allah Subhanu wa ta'ala Thëtë u mërë min Khattabi radiallahu anhu Trejgjera e shkatarojnë fen Trejgjera e shkatarojnë fen Thë E para është rreshtitja e dietarit, domthonë gabimi i dietarit. Një gabim i dietarit është i barabartë me mirë gabimin që mund bëj një person një i thjeshtë, ose mirë persona i thjeshtë. Sepse ai është shembull për njerëz dhe një gabim i tij është i barabartë me shumë gabime tranda sepse do a ndiejin të gjithë njerëzve do ta quajnë gabimin e tij the. Nikoj që gabimi i tij bie në kundërshtim me argumentet e Kuranit dhe Sunetit. Pastaj thot Omrun Khatabi, thotë i pari është rëshkite djetarit e atë që është këtë rënfen, e dyta është dialogu i munafikut, fillon munafikut dhe flet në mërtëfejës, e të rëgën argument të fetare, edhe të bindë që këtë gje nuk bënë, ndërkoj që atë ka urdua Allah dhe dërgujët i së nëmbaur e sëlem. Si të bindi me gjuhën e ti të cilën e ka të rëgën e profetës të sëlem që gjuhë e ti është gjuhë djetarit. Edhe treta, thë atë janë, janë imamet e hum Imamete humbura ato të cilët i drejtojnë njerëzit në humbje. Gjithashtu thot Sulaiman at-Timi, sikur ti të marrësh lehtësimin e çdo dietari tek ty është mbledhur i gjithë sherrri. Sikur të marrësh lehtësimin e çdo dietare tek ty është mbledhur i gjithë sherrri, ka thënë Ibrahim ibn Adhiyule, kush ndjek mendimet e huaja, do të thonë që mund të kenë ndon dietarët, ai ka humbur nga rruga e vërtetë. Ka thënë Muhammad al-Sai Kush merë mëndimit e huajet të djetarve ka dalë prej islamit. E dhe kjo është reale, ma dje, mund të shikohës të lëgjët e disa njëre të cilët i bënd të lëgjërësh? Dë shofështë e kata të gjitha lojët e gjunafëve, të gjitha lojët e hipokrizis, ma dje të gjitha lojët e kufrit, i shikohën të gojë atyre, të vepra atyre, të kërëshkite të gjuhëve të tyre, ma dje mund të dallosh një fjalë të tyre dhe ato që fshehin në zemrat e tyre. Gjithashtu transmeton nga Ibrahim Ibn Edhem se ka thënë: "Nëse ti mbart në vete mendimet e huaja të dietarëve ke mbaritur shershull maff." Fati Muhammelu Za'i. Kush ecën me mendimin e Mekazve në çështjen e martesës së kenaicisë? Dhe kush ecën me mendimin, thotë kush ecën me mendimin e Mekazën në çështjen e martesës kenaicisë? Bashëm me këtë pas e bashkonte mendimin edhe bashkozat e Kufës, domthonë dietarët e Kufës Në çështjen e Nevidhit, edhe bashkon gjithashtu me ndimin e Medinasve në çështjen e muzikës dhe bashkon me të ndimin e atyre, domthonjë Të Shamit, banon Veçamin sham, në lidhje me çështjen e prizve, të cilë që ata bësojnë domthonjë që prizën nuk gabojnë, thotë ky ka mbledhur të gjitha këqiyat. Sepse ka pas pse megazët që e kanë e kanë lejuar martesën e kënësisë dhe martesa kanë qenësi, një martesë është fuqizuar në Islam dhe sot e vetëm shijat. Ajo në të vërtet ka qenë lejuar në forkohë dhe është ndaluar, është ndaluar Allahu subhanahu wa taala. Kurse tregohet se disa prej medinësve kanë lejuar muzikën, nikoj që është është ndaluar hadithët sakta. Nikoj që tregohet gjithashtu që, që disa dietar të Kuvës kanë lejuar nebi dhe nebi është një lloj pije alkolike që e cila domodin na ka ngelur dhe nga plegjet e vjetër, që thon lejohet pirje 50 gram, ky është qëllimi. E kanë lejuar pse? Doko u nisur nga disa lloi dyshimesh, dhe origjina e tyre është për një gabim që mund të bëjë një dietar. Edhe së fundi, ata të cilët besojnë që prisi është dhe më thënë, në dhe në i pagaburshëm, si do të thonë në ngrym prisat e tyre në gradën e profetëve. Mendoni pak një person nëse mbet foto katë mendime, ai ka mbetur të gjithë sherrin. Mjafton për të vetëm muzika, për cilën ka thënë Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, ka thënë për muzikën, muzika e mbin hipokrizin në zemër, nifakun sikurse e mbin ujë i barin. Po një person që mbled gjitha këto normalisht e ka mbledhur në sharr shumë modh dhe ka hyrë në rangun e munafikëve. Lut Allahun e madhëruar që të na ruaj nga hipokrizia dhe nga ndjekja e lehtësimeve të cilat e nxjerrin njeriu nga mesatarja që ka vendosur Allahu subhanahu wa taala, sepse Allahu i madhëruar ka thënë në Kur'an, "Wa kethalika ja'alnakum ummatan wasata." Kështu ne kemi bërjuar juve popull mesëm. Por desallahu subhanahu wa taala na ka bën ne popull të mesëm. Mesataria është ajo që ka zbritur i, ajo që ka liruar ai, ajo që ka vendosuri për umetin. Edhe çdo lloj mesatare që pretendon për kësaj, ajo është mesataria e shejtanit dhe mesataria që e çon njeriu në mezin e xhenemit. Allahu na ruajt nga devijimi, Allahu na ruajt nga tolerimi i fen. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ecma'in ma bad. Ne shënvuam që ne të tregojmë disa shembuj në lidhje me çështjen e tolerimit të fesë, që besimtarit e kanë paraqysur se për çfarë bëhet fjali. Sepse çështjet kur janë teorike nuk kuptohen, ndërsa kur bëhen praktike vendosen në të vërtetë dora mbi plag. Oç po, sikosh për shembull që kanë treguar dietarët për çështjen e muzikës, në cilën ka hadithe të sakta që e ndalojnë atë. Prandaj dhe është transmetuar do Buhariu Në hadith se profeti al sallallahu alejhi wasallam ka thënë që në kohën e fundit do vin disa njerëz nga ummeti im. Shikoni çfarë thotë. Do vin disa njerëz nga ummeti im, do lejojnë mndafshin muzikën, alkoolin dhe immoralitetin. Ço do ti lejojnë. Tregon domoshem kjo që do vin njerëzit për umetin për vidallahim, për umetin islam në një kohë për kohë, kohë, në kohën e fundit, edhe do ndjekin lehtësimet. Edhe çfarë përfundimi kanë këta? Tregon fundi i hadithit që këta do të shndrorojë Allahu në derën e Maimuna. Këta nuk jam prej umetit qifutve Dhe asë prej umetit krishterve Por jam prej umetit islam Në të shëndërojë Allah në dera dhe në majmuna Sikur se shëndërojë qifutët e dikushëm Sepse këta përdorën hileve Ma në të këtyre hileve lejuan në të që ka bërë Allah haram Sikur se bërë qifutët e në pashëm Që e lejuan përshkim në ditë në shtonë Të cilë e këshë ndaluar Allah i madhuruar duke përdorën hile Këta nuk jam pre Edhe këto janë hilet që përdojnë të njërës Thonë Përderi sa një qështje ka du mendime Atër qëfar të keqë ka dëmarë mendime të let Së dhe mosë këmë mendime për shtatë të kohës Së dhe mosë këmë mendime për shtatë të kohës Ajë sa tregonë një për i se lefëve ta Dhe ka thënë Ndë njëri për i tyre Vëllaj Ka thënë njëri për i tyre Për piqe ta mashtore Allahun Ashtu si që mashtronë një Ndonjëherë për tyra thot përpiqet ta mashtrojë Allahun ashtu siç mashtron ndonjëriu ju, për yush një fëmijë të vogël. Siç ka thënë edhe për munafiqinët, po munafiqun Kur'an yukhadi'un Allahu wa huwa khadiruhum. Ata përpiqen ta mashtrojnë Allahun me gjëra që po i mashtron ata në të vërtetë për se kuptojnë. Pastaj një prej çështjeve gjithashtu është çështja e shikimit tek harami. Disa persona e gjejnë që e shikojnë haramin pa problem fare nëse këkon hiron problem fare, dhe ju vetëm kaq por justifikoj vetëtor duke thënë që kjo është lejuar për Hiddavës. Kjo lejohet për Hiddavës, lejohet ti t'i tulesh me një femër që është gjysmë lakuriç, për Hiddavës. Në një kohë që profeti sallallahu alajhi wasallam ka treguar që shikimi tek një femër që nuk lejohet ta shikosh është një prej shtizave të shejtanit të helmuar, e cila i hyn në zemër njerëut. Vall, pa profeti sallallahu alajhi wasallam ka treguar vërtetën apo alloim madhruar icili ka than u kullil mu'minina yuddu min absarin thol bism tarutun shikimin e tyre apo kta te cilet pretendojn se per hir to daves po e ben tolle veprime per hir to daves nuk vërtet ta po e shkelin davon me kam dhe per hir islamit po e shkelin islamin me kam gjithashtu prekja e grave te huaj duke u dhën dorr apo duke i puthur me radh ka treguar shejhul albani ne librave tahrim ala tarb ra as e çuditshme per kote çeshtje të regonë që ka qenë një prej partive, një, një prej vënde e islami që thosht e kështu, lejohet, tje e ja apësht dorë një grua je, e cila është e huaj, që nuk është prej familisë të ndë, ta takosht e të madje lejohet dhe ta puthësh, por me njetë mirë, por me njetë mirë, valë, pëse e lanë me ka i përështë që ndërë fundë, pëse njetë mirë e kështonë të kej që e puthë, e që e përë gjitha Ai u cakën dënuar Allahu lejo të bësh me një të mirë. Po vallëkot e pas ndaluar Allahu më dhurou atë. Kështu i bisi mosferës së tyre kot e pas ndaluar Allahu subhanuhu teala për, subhanu për derisë se ta më një të mirë, u lejo ka përtajt ta bëjnë ato veprimi. Kështu ka treguar shqiptari në këtë rast për, për këtyre njerëzve çuditshëm, të cilët pretendojnë se i përkasin islamit. E sa po i tur kanë ka lejuar alkolin në forma të ndryshme, s'duhet futem detaje. Për krahin e mosbesimtarëve duke marë pjesë në festët e tyre të kufrit duke ju uruar ata për festët e tyre të kufrit duke ju uruar ata për festët e tyre të të kufrit për të cilë kemi forë dhe në hytme në kaluar dhe kemi tërguar se shfar ka thëni me nëkejme ljozit dhe ditar tjerë gjithashtu pjesë marja në të gjithuat harmonia në dërfetare edhe që shë drejt të dhe zhe po u them ne në vendin tonë nuk kemi pasur ndë i mos marr veshje me ndonjë prej feve të tjera në aspektin që ne i kemi bërë këto dëm. Nuk ka ndodhur kjo lëgje ti. Përkundazi neve na është bërë dëm dhe ne kemi heshtur. Dhe use kuptoj ku është qëllimi i kësaj që duhet hamrë ndërvetare. Shembulli i kësaj di kush është? Është si shembulli disa njerëzë që jetojnë në një shtëpi. Edhe vjen dikush i cili dëshon të i bëjë dëm filanit. Po në mënyrë indirekte e direkte, dhe u thotë njerëzve Bani harmonin me njëri tjetrin, një koqë aty nuk ka sherr. Atu nuk ekziston asnjë sherras në gjë e keqe. Bani harmonin, bani harmonin dhe i ka për qëllim njërin që ai mos flasë dhe mos e mbojë të drejtën e tij. Ky është ai harmonis. Edhe për të treguar gjithashtu që gjithë vet janë njësoj. një soi. Në koqë ne si musliman besojmë që fetë nuk janë një soi, por feja e Islamit është feja vërtet e Allahut e madhruar dhe këtë ka treguar Allahu në Kur'an. Inna dinen indallahi al-Islam. Feja e panuar tek Allahu është Islami dhe asnjë fetë tjetër Edhe ata personatë të cilët marrin pjesë në këtë lloj mezhlisesh, të cilët quhen mezhlisë për të ndërtuar një harmoni vetare, edhe pse nënë vetësi kanë një pavësië skujt, dhe as kemi ndërmend të bëjmë pavësië skujt. Qofshin ata musliman apo jo musliman? Ata personatë që marrin pjesë në këto mezhlisa, ata vetëm se e kanë futur vetën e tyre në rangu në munafikëve. Edhe pse mund gjen justifikime, të tilla siç po i tregojmë tani. Gjithashtu kanë ndëjuar kamatin. Kamata të cilën e kanë ndaluar Allahu në Kur'an dhe e ka quajtur Allahu më dor lufth, çaj personi i cili hakamatën i ka hapur luftë Allahut dërguar të tij sallallahu alejhi dhe sellem. I ka hapur luftë Allahut dërguar të tij sallallahu alejhi dhe sellem ai person që hakamatën. I gjen për dyre që thon lejohet kamata 3% ose lejohet kamata për ndërtuar shtëpi kur nuk e shtëpi. Lejohet kamata të marrësh kamata, të marrësh burg me kamata të bankat kur ti nuk e shpik. Çu thon ata. Edhe pse kjo bie në kundërshtim të qartë me Kur'anin, edhe pse Allahu ka thënë që kjo është haram, po ata thonë nuk e çfarë të bësh? Ktu po jetojmë, sikur ne valla Allahu madhëuor na e ka bërë detyrë që jetojmë të vend der ditës së gjykimit. Ndërkohë që po të shikosh jetën e profetit Sallallahu Alaihi dhe sahabët kanë jetuar shumë thjesht. Mos vallësh domosdoshme që njeriu të jetojë në një pallat 10 katsh, që të quhet që është jeta e ti normale, edhe që Ather vetëm ather nuk e ka të lejuar kamatin, ndërsa përpara asaj e ka dejuar kamatin, me koçë ajo shumë e ndyrë tek Allahu subhanahu wa taala. Moshol për gënjeshtrën, të cilën e kanë lejuar haptazi. Gënjeshtra në çdo forma dhe betimin Allah në Allahu subhanahu wa taala në gënjeshtra. Gjithashtu një prej gjërave më çuditshme shikon sot është që shkojnë shumë njerëz për të falur xhenazën atyre personave të cilëve s'e ka lejuar Allahu të falë xhenazën atyre. Allahu subhanahu wa taala në Kur'an, në Kur'an Në librin që e ka zbritur dhe do rri i pandryshuar detin e gjykimit ka thënë: "Makan al-nabi walldina amanu ay yastaghfiru lil mushrikin." Nuk i takon profetit atyre që kanë besuar që të kërkojnë falje Allahu për mushrikët. Për mushrikët, kur sërka njerëz shkojnë dhe u falin xhenazën e tyre. Kur Allahu Madhuri ka thënë profetit sallallahu alajhi wasallam për munafiqët: "Wa la tusalli ala ahadin minhum mata abada wa la taqum ala qabri." Mos e fal gjinazën as kujt që vdes po këtyre, prej munafikëve. Dhe as mos sjellën te varri i tij. Ku munafikët e cilë shfaqen si muslimanë kanë ndaluar Allahu për veten e tij sallallahu alaihi wasallam fjalën e gjinazës të tyre dhe të lutën për ta. Ç'zbun bërat fjal për ata të cilës si janë besimtarë fare, ose nuk e kanë parë deri në xhovis me sy. Nuk kanë rënë sër çdo pombon, nuk janë drejtuar neer Allahut, drejtohemi ne, a të drejtohemi ne Allahut për ta? Ku ata s'e interesojnë njëri njëtën e tyre? Shikoni çuditë. Në një vend perëndimor, një person para se të vdesë e la porosi. Edhe tha për veten e vet që ai po vdes ateist, kështu thoshte për veten e vet që ai është ateist për veten e vet. Edhe e la porosi që pasi të vdesit t'ia djegin trupin me zjarr, t'a bëjn hi. La masi dy goca. Kurse gruaja nuk kishte të divorcuar. Domethënë një ateist pa fe fare. Çfarë ndodhi? Pasi t'i dij gruaja e tij E hodhi një gjyq vajza e tij thaa un nuk pranoj që trupi i ish burrit tim të digjet. Por un dua që ai të varrohet si varrohen muslimanët me qefin, të lëhat të falxh jenazën e marrë. E hodhën gjyqi dhe gjyqi i dha të drejt gruas. Atëherë mbazë të drejt gruas usulën shoqata të Islamit të gjitha kusht e kushta merr të mëparar që të falxh jenazën këtij qafiri i cili nuk e njeh Zot ndonjëherë. Për të falxh jenazën e këtij Edhe për të lutur për ato që të mëshiru, Allah te mëshironë, kur Allahu subhanahu wa taala i ka ndaluar profetit e tij sallallahu alaihi wasallam që të lutet për nënën e tij, tregon një hadith saqë profeti sallallahu alaihi wasallam kur po kthehej për në Medinë, kalon pranë një varri. Qendron patri i fillon të çaj. Edhe fillon qendër sahabët e tij. I thonë dërguari Allahu, "Përse po çajm? Kush është ky varr?" Thotë, "Ky është varri në i nënës time," thotë. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, "Ky është varri i në nënës time." Thotë dhe i kërkova Allahut leje që të lutëm për tërë, të kërkoj fali Allahot për tërë, për nëllëntime, dhe nuk më dhe leje, nuk më dhe leje, dhe i kërkoj dhe Allahot leje për të vizituar varën e sa dhe më dhe leje, ku Allah i më dhurë nuk i e bë leje, profetit i për në nënën e ti, valdo lejoj këta njëzit përshkohor, të cilët janë drejtuar dhe kipin e tyre kanë përëndim, që të kërkojnë fali Allahot për qathirët që Mirë për ta si mendojmë për Allahu subhanahu wa taala. Mirë për ta shforfeja duke bër dhe në fund po them ovllëse. Nga fillimi këtyre tolerimeve e deri te shkatrimi i fesë, nuk ka shkuhë që të ketë një kohë gjatë, mund të jetë një kohë shumë e shkurtër. Dhe shembull për këtë është shembulli që ka ndodhur po në Shqipëri. Dokumentet tregojnë që fillimi legjitim i tolerimeve fetare në Shqipëri ka filluar në vitin 1937. Po them Po them, fillimi i tolerimit legjitim me fetva ka filluar në vitin 1937. Vallsa vite u deshën derisa feja u fshi për token në shtetin ton, u deshën vetëm 30 vjet gjithsej. Vetëm 30 vjet gjithsej që në 1967 i sambët të shkatërroshën plotësisht. Edhe ndërim për të llojet e parë, të parët e kishin ata të cilët drejtoin fend Edhe u a kanë dhën këto fedva njërzve, dhe u ka ngënëtove dy njerëzve, pandetruhemi ulëzër sepse feja islame nuk është pëmtuar për Allahu që mund të ruhet në vendin tonë. Feja e Islamit jetoi për shumë shekuj në Andaluzi dhe u shuajt në Andaluzi. U shuajtën në Shqipëri dhe nuk është çudi që të shuhet përsëri, porse procese ne nuk rendim për ta ruetur atë në vetën tona, sepse Islami nuk është ligj në letër, por është ligj zbotim që ne ta zbotojmë vetë, nëse dëshiron ta ruajmë atë. Mendoni çfarë mund marrën brezata në Perëndim sku në mesër, t'u tregojmë atyre një fe e cila ka bërë më shumë lëshime. Ata do marrin vetëm 1% të vogël para sajtë kemi lënë ne tek ata, edhe ata që do të mësojnë vetëm 1% të vogël ekshumorë ka për të shkatërruar feja. Prandaj ka treguar Imam Shafi biu që dëmet e tolerimit të feve janë të shumta dhe një prej dëmëve kryesore është e para, që ndjeke tolerimi i feve çon njeriu në kundërshtimin e bazave fetare, sepse Allahu më dhurou ka dhënë disa urdhra. Edhe kur ti thua mua më lejo të dhe në të angjë këto urdhra, do të thotë kjo lloj gjeje që ti të lejon mos të zotoli që na bëhet. E dyta, kjo lloj gjeje e çon njeriu që ai të mos ketë asnjë lloj detyrimi në fe. Edhe po që se nuk ka as lloj detyrimi në fe, atër bie vlera e Kuranit. E treta, Ai personi i cili ndiq lehçimet, ai është larguar nga argumenti fetar, nga Kur'ani dhe ka ndikuar mendimet e njerëzve, dhe kjo është shkatërim për ta. E katërta, është ai person i cili shkon te tolerimi dhe largohet nga ligji i Allahut, ai në të vërtetë ka poshtruar fen e ligjit fes, të fesë. Sepse ai në vepër të tij ka treguar që zbatimi i fesë nuk është i përshtatshëm, kurse zbatimi i çdo gjëje tjetër është i përshtatshëm, dhe kjo në të vërtetë është një poshtim për fen islame. Edhe e fundit, për të cilin do fillim tani që tolerimet në fe e që një e ndenë në shkaterimin e fesë. Në shkaterimin e ti personal, edhe së fundë edhe në shkaterimin e përgjithëshëm, edhe rëzdo kush që ka rendur në këtë loj programi, a i në të vërtet do marë i pjesën e ti dëgjunafit të, të ka loj madhuruar, nëse shkaterojt i stamin të vënd, edhe të gjithë në jemi përgjegjës, edhe do japim logari për pra loj madhuruar, për transmitimin e ksej feje të e breze që do vinu pasë. Uazo do dhe namonkoj mbresa që do vinë më pas, sikurse ne kemi mallkuar ata që kanë qenë përpara nesh, të cilët erën dhe i kemi sharë, dhe kemi mallkuar ata sepse nuk e ruajtën fen dhe nuk na transmetuan fen, por ne e kemi marrë ata me dheësot tona, më dhuar për u mallë, më dhuar nga fillimi në këtë vend. Poqes se ne nuk e ruajmë të, do zgjedh vallë një popull më mirë se ne. In t tawanna yastabdin qaumin ghayrakum thumma la yakuna mithalukum. Nëse i ktheni shpinën dosie Allah një popull tjetër dhe s'kan përqen si ju. Tusallallahu alaihi wa sallam dhuar Nga forcojnë fënë tijë, lusë Allahun e më dhuruar, nga dhurës sinceritet, lusë Allahun subhanu wa ta'alët, nga lërgojnë nga hipokrizia, nga lërgojnë nga të cilësit e hipokritve, nga lërgojnë nga ata të cilët janë hipokrit, nga marë i shpirtën e besim, Allahua shpëlejë dhe një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një